Ці чоловіки вічно щось хочуть і нічого для цього не роблять. Я зараз сяду на машину і приїду до тебе. А, пане, не прийманюйте надією даремно уже одинадцяте, ми всі давно спимо. Пуделі, композитори, коханки композиторів, коханки коханок, коханці коханок-коханок. Все на купу. Ми вже всі спимо. Ну я серйозно. Я зараз сяду і приїду до тебе. Я тобі ще задзвоню.